سورة قلم و سورت کی تحزیز پی تبلیغ دیں مقی سورتنو کی رد دشتر کشو ندیر سورت کی وئی دامسلو اس مخلوق تبادر سرور سوا سورت پاول کے صداقت رسول ذکر کئی او دنبی علیہ السلام او صاحب حمید روڑی او بیابا زجر کی بالمداعنت او او صاحب بذکر کی دمداعین او بیا وتخفیف ذنبی بیان کئ واقید ضبا والا او چې شرکی کونه مات تنو اغوستو ان هم مات تنو نون القلم نون الله په ولې د دې حروف امراد ول قلم شاهد قلم د قلم نمراض یاه قلم دې دو قزا قیقدر غوا د قلم د قزا قدر تقدیر چی بلیک الاشوه دے أقلم گوا دے یا ده قلم نمرات قلم دے دو گواحان من گوا قلم د گواحانی یا گوا دے قلم دے منشیان یا گوا دے قلم دے طبیبان دے داتران دا دا یا گوا دے قلم دے قاضیان او یا گوا دے قلم دے بادشایان دا ټول یا غواذې قلم دو فقاو گوا قلم دو علماو غواذې قلم دو حکماو دا ټول پدې غواذی و ميسرون اغه چې ذې کل کې را خلک قلم او لیک کم چې ذې کل په کې دي د الیق غواذې قلم غواذې او لیک د قلمونو دا بځې قلم غواذې سونه چې قلمونو دي سونه چې په لیکل شوی دا ټول پدېماني ګواړی ما انتا بني مت ربي کې مجنون نه تا پني مت درماليونه تاجیکم قران راوللې دا د لویون تو کتاب نه دی دا الله نعمت دی دا ټول قلمونه پدېماني ګواړی چې قران دا الله نعمت ته چاته اوري کنو ها پښیګان ابو جاح ابو جاح پښرقیږي ها کته په ډرول قلمونه ګواکیندې دا وای دا الله نعمت دی چې راشن زوته کینم زې وقور اور کم नेता बने मदरपांजलेवाने यकिनन तो तादरदे اجر غیر ممنون جنرے قدش او یقینن تو لا لا خلوق النظیم پلو خيونې پلو خيونې عائشه جنا فرمای چې نبی علیہ السلام خویسو وکانا خلوق القران جنبی علیہ السلام خو القران دا قران به وي دا په خپل عمل کې راوستو دا خو یو تم دا خو خپلګه کنا تهغه دا قران نسنګ کې دا قران رډا کې نو قران خو به څنګه خپل کې دا قران د هدايتو نو څنګه خو دا, دا خوالو کېږي چې تکلیفو کې کی؟ کینې ورته او وره سوچ پکې وکي کی؟ نو دا هدایت هدايت پهال عمل کې ورته نو خو دا قران شي وکانه خلق القران او خوی دا قران دا پیغمبر دا قران دا به وي او دا به په عمل کې راستو دا خو يو ته دا خپل کړه نا فسد وبيرو زردہ او بو این اخپل انجام و یبسیرون پسطوب سیرون او بو انجام و یبسیرون او بو این ادوی اخپل انجام تب اخپل انجام وی نی طالب اللہ بدل را کئی او دب اخپل انجام وی نی سزا بولو رکی بیائی کم مبتون چپکمی استاسو لیون توب دیں پتبولگی دتا پوز زیراوان دے چلیون ان ربک یغنن صارم هغه دی په هغه چا چې او دی کتاب دی ما الیما معلوم دی یزماله کتاب نه کم ډڑا کئ کم چا وڑی او عالم بالموتدين الله په دې پلار منن کو دی کتاب چې دې ته کم خلق راځي کم ورته کینی ماته هم معلوم دی نفالات ذل مکذبین بمنا ال د تکذیب کوونکو د قران تکذیب چې کیداو باندې باندې المكذبين ت تکذیب کو ان کو دامن ذکر کئ ته مدانت نہ او د مدایین او صاحب ذکر کړي نہ ود لو تو دین او خئی تو دین او چ نرمیو کئ ته مدانت د چاد ل لحاظ د وجنا مسر نہ کول د مال د وجنا د جلال د وجنا ته بسو جنا مسر پرهودل ته مدانت وئی یو مسلا نکه پخپل نفس باندې رہی اور پخپل نفس ذریعے کې جواب قاتل کیه ا بیا مدانت نه هغه تو حکمت عملی وای تاره کومساله کې ونجنه بیا مسالنه کې د چا د لحاظ ونجنه مسله پر خپل مدانت دو و د دولت دین او خو خی چې نرمي وکي نو دیو نرمشي ولا تو ته نمانه کل حلاف دارت سمخور مهینا زلیلہ یو مکذب درہم حلاب درہم مہینو زلیل درہم لمبر ہم مازین او سنکے پا چغلائیں ہم عیب لٹون کے مشاہین سنکے پا چغلائیں چغلی کئی مشاہین بن نمیمو اطلن کے پا چغلائیں نمیم چغلی توی منع الخیر منکون کے دا قرآن قران بندے ایمان بندے منال خیر بندون کې دا قران دا قران بندون کې دا قران جماعت کې نفري قران ته خلق نفري دي او موت دین هم د حد ضرورتون کې ده حد نور تیر ده موتد اسیم او ادا له غړ ګناګار غړ ګناګار او لمبر نو او بد زبانه ده بد جبه ده او لسم بازالک زنیم او پزدینه ده حرامی دالن بردس سپتون والپدماش یو مکذبین دیمحلاف دیده قسمخور او دره مهینه دیده زلیلہ او صلورم حماز ایبلتون کے او پینزم مشائم بنمیم څنګه بچغلهي اوش پغم منال خیر بندون کې د قران او نمبر 7 متعدن د حد نتی وروتون کې او اتم ا اسیم غد غنانګار صح غنانګار دی او نمبر 9 عتلن دېレ بد زبانه بد زبانه ده جب ناکاره ده پا جب ناکاره سپتونه وی ناکاره خبری بکی او باز دالی گزنیم او پس دینه دی حرامی داله سپتونه ان کانه داولی دا سپتون ده که پیدا شو لی ان کانه ده وجه نا د ده خوانده مالو دو بچو الله لمالو مال لی اولادو ورکر لی دراغی شکر روخ کیم اذات الله کل چوراسی په دوه زمایاتنا قال اساتیور الاولین و یی قسید بو خانونی قران او ته قصفتاری قران ته توجه نکای قران ته نور نره غی کای ته ودا کیسیری دا بس کیسیری قران ته بشانه کیسو بس کاری سنسمه ابن رسول الله الخرتوم ابن رسول الله اصل کې خرتوم د آتشون لته دا د توحید دوجنا تابعینه کې به سره توحیدن او پیغمبر رسول الله پر شونډه ما نه مونږ بیا دا غټه شونډونه سو په دې باندې دا وکم راګیر کوم او دا په دې بهوبه شرمو خلک کوئی مړه کوه مساله بیان نه واسي شرم دې فلک براته بری وای او خلک به شرمای دا شرمول داری ه چې الله قیامت کې شرمای او به رسول الله پر شونډه اصل کې خورتم ه دته وي دد په پوهه باندې بداسي نخه کی دي چې دو باري باندې مشهور کی ها لکه اغلی بدمارش ولید بین مغيره هغه سره ادا کړی و بدر کې پتور باندې واو او پښوند باندې اغداق په ځواني کې خودیشو او داغه نورث په هغه مشهور شولاين اصل کې خورتوم دا زناور پويسته وي او غاليب استعمالي بیا د خنزیر په بود کې دا د شرمور د وجنا او د انسان خصيب ودونه دي او چې دا توحيد نه لاړ د قران دشمن شون او انکار سيپدونه ولورکو سنصيبو الخرتو مو زرد داغ بور کولره په شوندو انا بلونا يمکن ما ازمایش کړه او پدوین دیو باندې ازمایش کو څنګه چې ما مایش کړه او اصحاب الجنه فبا وعلم کلاج قسمونو خاودوی دا د تخیب دونیوی نمونه اللہ دنیا کی نیولیو مخ کی صورت کی ہوئی برکت چونکہ اللہ دی صورت کی ہوئی راشد مخلوق چور کول چې برکت واشی اغیم دنیا کی نیولیو اسلام اولور کروا اذا قسمو کل جی قسمون او خوارو لحسرمون نامزبیین نا چه شکیب دا باق پوخد سباکی والا اساسنون او نیجو دا کونم دا اللہ دنم دا, دا غیر اللہ دا مانه دا چه والا اساسنون اسسنے نو بیده اس اس نوو امر ده وله به مستحب تر دو مصاب باندې الله عزوج ورګي یو امر مستحبی پر يخون الله عزوج ورګي نن دلته کې والی سنون دا ماندا نو دي جدا كون کې نمدا الله عزرا د نمدا غير الله نام او پځې باندې قرینا روسو صورت کې راضي الم اقول لكم لولا تسبحون اتیش تمات کې الګما تنو وی ني ولذا الله نونه پاکه ولې پاکه نه اذا الله نهم د غير الله تا من اختر الله مر کو له غير الله ودي مر کو ولا نا وعلى اساس او نو بي بلون کې ننده الله زرا د نم د غير الله نه د الله په نوم به مر کو له دی ولا سمزوان به مې غلا دیونو په سر نه ګړشور ګړې لې کوم پتہ فالاتایفون را له په دی باغ باندې از صاحب سادربنا او جودو پاس بات کا سریم نو ګرځیدا با تک سپن پسند سپنی وردی یا تک تور پسند تورش به تک تورشو یا تک سپن شو پسند سپنی وردی تک سپن خیالو یا شو تک تور پسند تورش به او یا شو تک سپن پسند ایرو دیرو شانتی می سپن وګردو یا می سپن کو پسند سپنی وردی ټوله پتانا ذو تسهیل ټولمان وکړلی پتانا ذو اوازو کوځیو یو بل تا په د سبا کې انیو دعا لارسي کوم وخت کې راځي په خپل پسل کچره تا شكون کې پنس ورکو او ذو پټي پټي خبره کون کیو چې دنه دیني شنان نه پتاه سبا ني مسكين الګو د بابا ای سب ورکو دا پورا دا بل شکراني شوختولا وغاداو علی ہر دین او گر دیل دی پمن کوله د غریبانو قادرین قادر فلام مارا وا نور کله چولی دبا ویل بی انال ذالون من شختا قال وسطوم وی پجو کې عقل من علم اقول لكم خله غرقړو ماته نویني لولا تسبهون چولنه پا کوینم د الله د الله ماته نویني د بل مور کوین مادر تنویل جیودا اللہ پونی مور کوئی نقالو ابوی بی سبحان ربینا رب پاک دیز منگ رب یقین منگو زالیمان شرکون کی فاقبل بازم نمخبکی بازی, بازی باز سیطلاو تلامون یو بل ملامت کئی قالو ابوی بی یا ویلنا حی افسود انا کننا تواغین منگو سرکشا حسا ربنا رب نزیز رب بدل کی راکی منگتا غرر دینا یقین منخبت رب تا گردیدون کیوں کذلک العذاب اللهی ذق شان جو عذاب دا تخیب اوخره ذکر کئ کذلک العذاب ذق شانتی دے عذاب دنیا ولعذاب الاخرته عذاب دا اخرت اگر دې له نوې لوکان عالمون کدی فویدیں پس بشارت یقینا پردگار الله را پسند در کیں جنات جنیم جنۃ نادن و تننی افن جن مسلمین کرم مجرمین پشان نه فرمانو نا هغه چې الله په نوم ور کوي دا دا جان شانتی ګرځو چې نظر ور کوي د غیر الله مجرم دی دوان یې شان نه ګرځو مالکم سیتا سودرا کیف تاکومون څنګه به سره کوئی املکم دا دجر بشیر اے سیتا سودرا کیتا فی تدروسون چې پای کې ولایې انلکم فی لما تخیرون چې په دې کې تاسو راغې چې خو تاسو به د غیر الله منختور کوې دا بغښتین املکم یا تاسو درا ایمانو علینا و ادیجی فمنګ باندې بالغتون مزبوطه اله یوم القیامه قیامت پورې انلکم لما تحکمون تاسو درا غی چ تاسو په سره ما سرهロス کله چې شر کوئی او پلیدان خو خیمه سلهم تاسو کا جنہ کم یو جنہ پدیمان زیمه زیموار ده عملهم شرکا اشته دی, دی, دی صدر سو نفریا تو بشورکایم راته یو کې په خپلې صدا ورو سره انکان او سوادکین کدی ورشت دي یوم فاور یوشفان ساق برمنتیابو شه ده دا کینې سختې نه ده اور دا تخیب ده سختي برایشي مخامق بشي یوم یوشفان ساق فاور چې برمنتیابو شه ده پاندی دا کینې دا د سختې نه عرب دوستینه کینای کے پکا شب سرا لگا حماسے کیا غشیر دی ہوئی ہاں اوئی کشبط لہم انساگا وبدا مین الشری سرا کشبط لہم انساگا وبدا مین الشری سرا جنگ ور تخپل پنڈے پرانستا وبدا مین الشری سرا اوخ کارشو الخیلی شر نو جنگ خپله جنگ پډ سمت لب یعنی جنگ سخت شو ک س سخته نه نو قشب په بیت کې کی ک س شوا سفته نه د دکیون ک سفته نه یعنی کله چې سختی را شي چون کې سختې په کې خلک پډی کوله وئ بړی وه منړې ځانتی نو دیو ووجې تعبیر په کش سروکو او کله چې را شي و د سهئ یو الاجبران تي اوشي دا پانډاي يني شوروش سختي تا قيامت ويوداونا نو بوله شي سي دیتا فرستونو طاقت مندري خاشتا اوسارو کړدي بو تري سترګي جو وقد كانوا يوداونا للسجود رب ليش استعبد هذا الله تام سالمون جوجو الله تام جوڑو د الله تعالی د جاری نکوالا فزرنی نپریګي دما ااسو چې تکزیب کوي دی بیان ته دې کتاب تکزیب کی ماته والا کا هي جون جوزر د آغاز نه چېږي پېنه وي ووم لیلو مولا تو رکم یقینا ولې مضبوطو ام تصلم ایغاردونه اجر مزوری پوم مین مغرمین دیو داغه تا نمسلوون دران شوی دي امین دوم یذ سرج الغیب غیب وہم یکتون یکتون يقتومون دیولکل گه راغی غیب وسره چغی نکل کئ پس به لوک مے رب کا عادت تسلی صبر کو اپسری زقدر ربطان ولا تکن امکی گتو قصایب الحوت پرشاند مہی والا تاجی مکو مکی تلوار تلوار کون کے پرشاند مہی والا داسی تلوار مکو اذنا دا کله کو او مذموم او دغم وډک دهم لौला ان تدارک او کنه مونځله الله نه وتم ربي نه مد دروځو ځنو بيد بلا را نو دې با ور دې له په خالي ميدان خالي ميدان باندې برداشت او مذموم او دې بو بد شې خدا سي ونشوا د الله سي پته او سنایو له بچو پای او ربو ورکل ذرب دتو پجالو غردوله دې من صالحين او دلي قانونا پس آخر کې بیا اختتام کئ په صداقت د رسول سره او زجر ور کوي په انکار ويه یا کاذ اللذین کفروا نذيري چ کافر لو زه كونک بیا بسواریم او ير ایت الله سرګو دیارې بډ بډ ګوري وران ګوري لما سنوا ذكر قال جور القران مشرك القران بيتي جو القران وري نده غسي دير باد بدغوري بد ويقولون او اي وي انه لمجنون دا پیغمبر دے ويقولون او اي وي انه لمجنون وما هو نه دا قران مگر پند ز پاره د مخلوقاتو دا لهونو خبر نه دي دا د اول سره اخر مربوط کو اول کې مه تنه په نعمت ربان لهونه ناخر کې وای ها وای دي چې دا پیغمبر دي لهونه نه دا مگر پند ز پاره د مخلوقاتو تو بیان قران هانت لهونه نه